sitze vadema. amb els cinc sentits. Radio Rimini de Santa Andreu de Palouat. Radio scrivitat bella. Sents túits amb el sol. A La primera emisora local de Oce... La limitatezza duranza a tothom, com deia ara la presidenta, benvinguts en aquest dia tan especial pel poble de Sant Andreu, com és la celebració del seu tregó que dóna inici a tota la seva activitat. En qualsevol cas, desitgem que amb aquest civisme que normalment té el poble de Sant Andreu s'apiguen gaudir d'aquestes festes. Visca Sant Andreu, visca Barcelona i, per sobretot, visca la democràcia. Ens complau molt eh, que aquest any tenim un eh, grup de pregoners que ens fa molta il·lusió que ens facin el pregó. Fa uns anys van iniciar la seva carrera aquí a Sant Andreu i avui està entre nosaltres. Us eh, convidem a que mireu el vídeo aquí a la pantalla aquesta que teniu posada aquí. Gràcies. Hola, reuencs, Els meus companys m'acaben d'enredar una mica ara vénen, m'han dit. Primer de tot, voldria agrair a les autoritats del bar i a la Comissió de Festes que ens hagin donat l'oportunitat, els Amics de les Arts, de fer el pregó de la Festa Major. I abans de res, molt important, els vull disculpar. Eh, I és el que ens ha agradat molt poder estar avui aquí per compartir amb vosaltres el pregó, però per circumstàncies personals que podien estar. Però, seguret els vull disculpar perquè no m'han saltat ni una. M'han dit ni una de bé. Això de les tres parades de metro s'ha equivocat, però d'entendre que ells només tenen al barri a menjar, a veure i a tocar. Val? És tot el que fan ells tres. Vull començar aquest pregó explicant-vos la meva història amb el barri de Sant Andreu. Tot i que jo vaig arribar aquí quan ja tenia 12 anys, la meva família ja feia tres generacions que ja estava instal·lada. El meu avi va néixer a la plaça del comerç, aquí al costat, en un pis sobre el que ara és la botiga La Perla. Segurament en aquesta plaça va ser on es va enamorar de la meva àvia, que va viure refugiada durant la guerra al carrer Montever, a casa d'uns familiars, que veu que eren artistes i feien capissos. Això ho han explicat, però ho donaré com a cert perquè crec que és veritat. No continuarà aquesta història perquè és una telenovela de tals dimensiós que donaria per fer una nova entrega del cor de la ciutat, però sí que us diré que es va tractar d'una gran història d'amor que es va forjar aquí, al barri, als carrers, als classes. Va ser l'any 94 quan per mi i per la meva mare establir-nos el barri va suposar un nou començament. La casa que vam comprar, una caseta de poble a tocar al passeig Pobre i Puig, estava tota per fer. Eren només quatre parets. A poc a poc es va convertint en el millor lloc per Aquí va ser on vaig començar a tocar el piano i fins i tot vaig convertir el que era la meva habitació en un petit estudi que encara funciona i encara s'hi graven coses i discos. Aprofito de tot cop per saludar els meus veïns, la Maria i el Joaquim, que tantes hores de d'adolescents creacions van haver d'aguantar i suportar. Des d'aquí, gràcies. Ens vam acostumar ràpidament la meva mare i jo, al ritme del barri. Per part meva vaig fer ràpidament amics a l'agrupació solta la Junfrau, i sortíem d'excursió d'aquesta setmana. I a més, vaig fer les primeres cerveses i també els primers cigarrets del parc de la Pegasso, perquè ets adolescent i és el que toca. Van passar els anys i va arribar el moment de marxar de casa. Aleshores, vaig sortir a Sant Andreu, breu-me, tot i que alguna cosa ja em deia que hi tornaria per quedar-hi. I així ha estat. Des de l'estiu he tornat per viure amb la meva parella, i estem més que encantats. La zona on vivim està plena de coses que ens agraden. El forn del Passeig, on haig de reconèixer que sempre em compro aquells tres anys de xocolata farcits, que no te'ls acabes que estan boníssims, el Café Colòmbia, el SAC, on les meves filloles, que avui estan per aquí, van a veure els espectacles infantils, el Cica i camarador, malauradament ja vellés. Hem d'anar al Requinista, quan era un sític, però estaria bé recuperar-lo. El Rallirós, el restaurant, la Mireia, l'Emma, el Jordi, que són tots de la família, el Club Natació Sant Andreu, on us asseguro que quan és estiu fa calor, i fa calor que ens hem de quedar aquí, i fer concerts, és un plaer a refrescar-se. No queden molts llocs per fer-ho. I tants altres llocs que em deixo, tants altres llocs que encara no conec i que estic segur que de sobrir del barri, on passen moltes coses i moltes estones amb amics i família. Sant Andreu s'ha convertit també en el meu lloc de treball. Estudio la carrera de música d'aquí al costat, a l'Escola Superior de Música del Taller de Músics. I, com no, el barri s'ha convertit en la seu de la feina i del dia a dia dels amics de les arts. Cal dir que no va costar molt converses. De fet, de seguida s'han trobat aquí com si estiguessin a casa. I no voldrien, us ho asseguro, no voldrien estar a cap altre lloc de la zona que no fos Sant Andreu. Fins ara, n'ha fer a la casa de la ma mare, on tenim el nostre lloc d'assaig i la reunió. Però ara tenim un nou local molt a prop d'aquí. Ja tenim els mobles d'Ikea que vam de comprar l'altre dia i us convido a tots a que deixeu el vostre nom a baix per muntar-los. Cap problema. Val? Deixeu referències i si doneu un cop de mà farem molt a ells. També m'agradaria recordar que el primer concert de la Gira Beth and Breakfast, el nostre disc anterior, va ser aquí a Can Fabra i coincidint amb la Festa Major de Sant Andreu. Aquest concert us ben asseguro que va marcar un punt d'inflexió de la nostra evolució com a grup. Aquest concert, que estava aquí la carta plena, basal, la, la gent se salvia totes les cançons i per primera vegada vèiem el públic saltar i cantar mentre tocaven cançons com «Jean Luc» o «L'home que treballa fent dagost. La veritat us puc dir que va ser un consell inobliable que va marcar un abans i després dins del grup. En fi, Sant Andreu ha estat un gran aliat pel grup i és que Sant Andreu és un bon aliat per a tothom, que hi viu o que ho visita. Vinim a una ciutat, Barcelona, en què som molts i en què cada vegada es movem més de pressa. En canvi, Sant Andreu és un Escapar. Una vida per servir-se com a casa i en família. Un barri actiu i solidari, amb un teixit associatiu important, amb una àmplia oferta cultural. Hi ha un munt de grups de teatre que estan fent coses aquí al barri. I sobretot, amb una gent única. No hi ha gent com la Sant Andreu, i us ho tot com. He responsabilitat de tots treballar per millorar el barri en aquests temps que corren, sense perdre la nostra identitat. Disfruteu molt de la Festa Major i visca Sant Andreu! Moltes gràcies. Bé, doncs d'aquesta manera començava ahir la Festa Major de Sant Andreu amb aquest pregó del senyor Daniel Alegret, membre dels de Amics de les Arts. I que és un grup doncs, que sembla ser que s'ha assentat a, a Sant Andreu. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 9 al 10.6 de l'iFIM, això és tot un poble. que us parla i acompanya Susana Ávila, Carlos Casull i Jordi Garcia. Ara escoltem el que ens deien després del pregó. Tant en Raimon Blasi com el mateix pregoner, el Daniel Alegret. Escoltem-ho. Vindu-sí a festa major amb alegria esposa. Sempre una festa major, sigui a ser a qualsevol part de la ciutat de Barcelona, és un motiu de joia, d'alegria, de satisfacció. I en aquest cas, que m'agrada dir, com sempre... Una festa com la de Sant Andreu, que entenc jo que és la gran festa d'hivern, per dir-ho d'alguna manera, a la ciutat de Barcelona amb el dinamisme i la que arriba a portar. De Comentàvem des de la comissió que aquest any és una festa una miqueta més austera. En anys futurs aquesta austeritat es mantindrà o concedirem una altra manera de revisfar a la festa major? Primer punt important que hi ha festa major. I que això vol dir que sobretot hi ha persones, hi ha entitats que la fan possible en a la fi l'administració tenim la possibilitat de posar alguns recursos i en el cas facilitar, de facilitar que aquestes activitats que realitzen siguin possibles. Per un treball d'altra banda, de... jo crec que com a altres entitats com a la l'administració, millares de persones han s'hemanat a ajustar. Hauria ja que els hi barri que sul·ta. Han s'hemanat ajustar a la realitat, a una realitat que fa que, doncs sí, probablement haurem de ser més sostès, que haurem de ser més imaginatius. Jo crec que avui amb aquest pregossa han demostrat, no, amb uns recursos suficients, justos potser, però que en qualsevol cas són capaços de fer una crida tan important i fer una proclama de festa major. Qui nesen de treball de Rams? Ah, doncs aquest any que hem variat una mica el format, no? que ha estat molt més institucionalitzat aquesta benvinguda que donaven sobretot en el, el pregoner a peu de la casa consistorial, doncs ha estat molt bé. La veritat és que és una d'aquelles activitats solstrades que de mica en mica anirem recuperant, segur. A nivell de cultura catalana, doncs, em sembla fantàstic. No. Me'n preguntava no? Què, Ràdio Sandra? Tenim doncs nosaltres al Daniel Alegret, que avui ha realitzat el pregó de Festa Major. Com ha anat això? Doncs molt bé, molt content. La veritat és que em feia il·lusió poder fer el pregó perquè, bueno, la veritat és que em sento molt vinculat al barri. Des de fa poquet ja estic vivint aquí, ja havia viscut de petit i ha estat un plaer i un honor poder fer-lo. -ho. A més, ets de, de, de, dels amics de les arts, uh, què, què podem dir de, del grup uh, en aquests moments? Doncs, eh, mira, la veritat és que els Amics de les Arts i el barri tenen una relació molt estreta. Eh, a part de que assegem, fem vida aquí, passem un munt d'hores al barri, eh, des de fa poquet ens hem comprat, no, comprat i ens agradaria no, hem llogat un local i hem muntat la nostra oficina també aquí al barri i els meus tres companys, que no són d'aquí, però s'han vinculat d'una forma molt, molt estreta, no? I amb l'època que ens estem vivint, que estem la meravella, la gira, amb el disc i tot, doncs poder tenir un lloc on amagar-nos com és el Sant Andreu està molt i molt bé. Bueno, vale, doncs que ha una bona festa amb això. Moltíssimes gràcies.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 Molt bé, doncs si us sembla el que podríem fer és comentar-vos quines són les activitats que hi ha previstes per la festa major de Sant Andreu d'avui. Avui, dilluns, comencem a dos quarts de cinc de la tarda amb un ball i berenar per la gent gran. Això serà el casal de la gent gran del, del mossèn Clapés. Organitza casal de gent gran mossèn Clapés i hem de dir que és un acte gratuït previ recollida de amb aforament limitat. A les 5 de la tarda hi ha Teatre Càrrec del Grup Palomà, amb la direcció de Maria Mainou, en escena l'obra Sangre Gorda, on, doncs, al carrer Gran de Sant Andreu, número 18-20. Aquesta activitat està organitzada per l'Associació Gent Gran del Casal de Sant Andreu. Molt bé, doncs també dir-vos que a dos quart de deu de la nit, eh, Luis Emma Combo serà al carrer Gordi, número 1-20. Organitza l'associació d'artistes de Sant Andreu i també havia que a realitzarà un ritme en blues en concert passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Però no ha tot, no és tot festa major, sinó que s'han realitzat alguns altres actes. S'han realitzat algunes altres notícies que tenim nosaltres per comentar-vos ara mateix, com per exemple el fet que una avaria ha deixat sense llum diversos carrers del nord-est de la ciutat. Una apagada en el llum va deixar dissabte al vespre sense il·luminació diversos carrers del barri del Clot, Sant Martí de Provençal, Sant Andreu i Vila Piscina. A primera hora de la tarda els fanals ja no es van encendre i la l'avaria no es va poder resoldre fins a dos quarts de quatre de la matinada. Doncs hem de dir que l'Ajuntament encara ha determinat les causes de l'apagada que no va afectar els semàfors, els comerços ni tampoc els habitatges particulars. Tan mateix, tècnics municipals i d'Andesa eh, van estar treballant plegats durant hores per poder solucionar la l'averia que va deixar a les fosques diversos trams del carrer d'Aragó, l'Avinguda Meridiana o el passeig de Fabra i Puig. Parlem d'una altra informació que també tenim per comentar-vos. Hem de dir que ha estat detingut un lladre que ha fugit d'un pis de Sant Andreu després de llançar gas al propietari. Els Mossos han detingut aquest dijous a la matinada un lladre que ha fugit pel pi del pis que estava saltant a Sant Andreu, llançant gas al propietari. Segons han informat fons policials. Doncs els fets es van produir cap a les dues de la matinada quan Jolander R.R. de 21 anys i antecedents per robatori ha accedit al pis de Sant Andreu on estava dormint una parella i el propietari ha sortit, moment en què el lladre doncs, li ha llançat el gas i a fugir. El propietari es va tancar l'habitació i va trucar a la policia i agents dels Mossos van tindre poc després el presunt de lladre al qual li han intervingut un portàtil, una càmera de fotos i unes ulleres. I per acabar, dir-vos que la Fabri Coats posa en marxa l'espai Josep Bota. El recint de Fabri continua la seva transformació. L'antiga fàbrica de filatures de Sant Andreu ha estrenat aquest dissabte el nou espai Josep Bota, dues nous contigues que acolliran exposicions i tota mena activitats culturals. L'alcalde Xavier Tires i el regidor del districte de Blasi han presidit la inauguració. De moment ja hi ha previstes tres exposicions, una sobre microcotxes a la postguerra, una altra sobre el tren transpirinenc i la darrera una mostra col·lectiva de viatges i retrats. L'espai Josep Bota, de propietat municipal i formada per dues naus contigues, té més de 870 metres quadrats amb una sala més gran que acollirà les exposicions i una altra amb serveis, vestidors i magatzems. El nom de l'espai reta homenatge a Josep Bota i Prats, nascut l'any 1923 i desaparegut al passat 2010 perit tèxtil que va treballar durant 25 anys a Can Fabra i molt vinculat al món associatiu de Sant Andreu. De fet, va ser reconegut amb la creu de Sant Jordi per la seva feina al barri. També va ser condecorat amb la Medaia d'Honor de Barcelona en 1999. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem la música, la música de, dels Amics de les Arts, perquè doncs, ahir van ser els veritables protagonistes de la festa després de realitzar aquest pregó. I després continuarem amb més informació ja amb la Susana Avila perquè va ser va assistir al que va ser els premis Sant Andreu d'aquest any això d'aquí uns, uns instants anem a escoltar els amics de les arts i tornem Pròxima estació Sé prou bé Que puges a Bar I és que jo des de Joanic que no sé com posar-m'hi i faig veure que no t'he estat guardant seient i així molt discretament aparto la maleta Quan et veig passar ho tinc tot mil·limetrat per si dius estar ocupat i segurament penses que sóc un passarell abans de ser a bugatí Potser ja t'he convençut Per què fugis a mi i ho deixis Que no m'has dit, que no m'has dit Si em queda bé la barba i aïe Que no m'has dit, que no m'has dit Com ho tens per escapar-te amb mi Que no m'has dit, que no m'has dit Si vols que t'ensenyo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 Doncs ara mateix parlem amb la Susanna Vila que ahir, doncs, bé, el divendres, divendres va Exacte. ser els el Premis Sant Andreu d'aquest any. Exacte, doncs el divendres passat, un de, dia 30 de novembre, una de les activitats per donar el toc de sortida, les festes de Sant Andreu d'enguany, es va donar al Premi Sant Andreu 2012 i el guardonat va ser Salvador Puga i Espunya, un músic molt conegut del barri de 92 anys que va ser guardonat per tota la seva trajectòria professional. Si eh, us sembla bé, doncs escoltem el petit reportatge. El passat divendres, dia 30 de novembre, es van entregar a l'Auditori de Can Fabrà els Premis Sant Andreu 2012. L'acte va estar presentat i presidit pel regidor del districte de Sant Andreu, el senyor Ramon Blasi, la presidenta del Consell Municipal del Districte, la senyora Immaculada Moraleda, i pel conseller de Cultura del Districte, el Sr. Francesc Ivers. Abans de que comencés l'acte, el senyor Francesc i Ibas, conseller de Cultura del districte de Sant Andreu, ens va parlar breument sobre els Premis Sant Andreu, la seva història i quin és el procés en el que es decideix els guardonats. L'any de Sant Andreu, bàsicament el que volen és honrar eh, distingir una personalitat o també a una associació del districte de Sant Andreu que eh, aquest any concret o, concret o per la seva carrera eh, de dedicació al barri, doncs fer-lo distingir pels seus actes tan culturals, en el món de la cultura, en el món de la solidaritat, en fi... Eh, Digam que en el món de dedicar-se a la vida dels altres més enllà de l'activitat professional. No? El, el jurat digam, està composat tant per els diferents representants dels partits polítics que formen el Consell Municipal i eh, associacions que representen a tots els barris de, del districte. Llavors, en total són unes 15 persones els que, els que es cullen eh, a proposta de les entitats que presenten. Hi ha unes entitats, no és el, no és el jurat el que proposa, sinó són les entitats del barri les que reuneixen en unes signatures o les 40 signatures, o sigui, molta gent, i diuen, mira, proposem aquesta persona o aquesta entitat, i llavors eh, en el jurat venen, es posen, defensen la seva la seva proposta i a partir d'aquí el jurat delibera però bueno, va ser l'Oceo Eco, la, la promotora i després la que va vindre a defensar davant del jurat doncs la la ponència no, la, la proposició de, de premi per a, per a Salvador per a Salvador Cucà Bé, ja des de finals de la dictadura eh, doncs es van establir aquests premis al principi tenien un nom de eh, Medalla de Sant Andreu, Medalla d'Honor després van confondre una mica amb els Premis Ciutat i al final ja diguem que a partir de del 82 ja van quedar més o menys establerts, tal com es coneixem avui en dia. Després, al principi, com es veu que n'hi havia molta pressa honrar a moltes persones, en lloc de donar un premi, te'n donaven potser tres o quatre en un any, no, que era allò que diuen, caram, que encara... Eh? Però bé, ara de mica en mica el que hi ha és que donem com a, com a màxim un premi per persona i un premi per entitat, com a màxim. En aquest cas, eh, no s'ha presentat, eh, no, ningú ha dit de donar un premi de cap entitat, doncs farem el, el premi personal i ja està. Em podria dir el nom d'alguns d'algunes entitats o persones que hagin estat guardonades sí. i que els nostres oients puguin reconèixer? Sí, bueno, està des de les associacions de veïns de, de Sant Andreu, la Segreu, les comissions de festes, passant per noms com el Josep Bota, més antigament, en sí, fi, hi, hi ha moltes persones. És un premi en el que sempre... Eh... El jurat del Prem intenta homenatjar, reconèixer eh, davant de, de tot el nostre veïnat, de les entitats, del nostre teixit cultural també, doncs, eh, la feina d'una entitat o d'una persona eh, que hagi estat eh, important eh, per la nostra comunitat, pel nostre barri de Sant Andreu. I en aquest cas doncs, eh, crec que també quan es llegeixi el veredicte del jurat doncs, també veureu que, que és així. Jo només volia aprofitar aquest primer acte de la festa major és com si diguéssim el d'entre més no? per començar la festa major per animar tothom a que participi que tenim uns, eh, uns quants dies uns deu dies eh, plegats eh, per gaudir de, del que és eh, tot el nostre teixit associatiu i cultural que han preparat donc eh, una unió d'activitats eh, per a tots els públics i que per tant doncs, en eh, segur que ens faran gaudir, en primer lloc, de la companyia de, dels nostres veïns i veïnes i després doncs, de tota l'activitat cultural que en tindrem per davant. Per tant, eh, moltes felicitats eh, per anticipat al guanyador de, del premi i, si us sembla, ara doncs, eh, escoltarem el veredictat del jurat. Jesús Maria Cadades i Barrau, cap del Departament de Serveis Judits i secretaria del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu de l'excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona, en funcions de secretari del jurat del Premi Sant Andreu, edició 2012, per nomenament del regidor del districte de data 9 de novembre de 2012, faig constar que en la sessió del jurat del Premi Sant Andreu, edició 2012, de data 19 de novembre de 2012, s'acordà per unanimitat el següent. Concedir el Premi Sant Andreu, edició 2012, al senyor Salvador Puga i Espunya, per la seva dedicació i trajectòria humana i professional en el món de la música, dins del districte de Sant Andreu, i en reconeixement del seu treball per la nostra llengua i la nostra cultura. El Salvador Puga, espunya que va néixer a Sant Andreu, el 14 d'abril de 1920, va ser cridat a files formant part de la Quinta del Viveró. Acabada la guerra, el Sr. Joan Tomàs, que llavors era el souss de l'Orfeó Català, va ser el seu mestre de solfege piano, harmonia i composició. Interessat també per a la música de cobla assisteix a cursos d'instrumentació amb el mestre Joaquim Serra, considerat el millor instrumentista de l'època. Vinculat sempre al barri, col·labora amb les diverses entitats com ara els lluïsos, el casal, els padres, les hermanites... Fou director de l'escolania, i de l'Orfeu de Sant Pacià. Des de 1949 fins al 1995 va dirigir l'Orfeu L'Eco de Catalunya. I fins fa relativament poc fou l'organista de Sant Pacià. Com a compositor és autor de música sacra, cançons, obres corals, obres per a piano i orgue i també és autor de diverses sardanes. Algunes d'elles dedicades als seus nets Podríem estendre'ns molt més l'altre dia quan defensàvem la seva candidatura vam parlar de moltes coses en particular de coses més petites, de coses més vivencials jo només personalment diré moltes gràcies per el que vaig sentir aquell dia també d'aquestes ajudes de d'IBI doncs per a mi doncs un referent i un model decidiu moltes gràcies moltes gràcies moltes gràcies i una drecera moltes gràcies, realment és un premi molt maco, molt bonic. Jo no he mirat mai que poder ser merecedor d'una cosa d'aquestes, Per però d'això m'honorà molt més, perquè em sembla que ho heu divulgat. Mira no, no he més d'aturar-ho, són molt senzills. No m'agraden les sensacions i penso que aquest premi és per una persona que realment doncs, sigui una gran persona. Jo sóc una persona molt gran, això sé sí, eh? I, i fa 22 anys ja. Bé, escolteu, moltes gràcies. Ho repeteixo i us dic de cor. I m'agradaria només... Eh, com a penjellada potser una mica humorística o almenys en molt real, explicar-vos com vaig conèixer la música. Mireu, recordo que una vegada, Pels Reis, em van portar una citerina de dues octaves, un cordeó, també de dues octaves amb uns baixos fixats, i amb les meves germanes la Montserrat aquí present, gràcies a Déu, i la meva germana Maria Rosa, el cel sigui, que ha de ser el cel perquè era molt bona noia, doncs ens entreteníem de minuts posant música i vol fent música amb aquests instruments eh, a casa, en la intimitat, i allà escrivíem Uh, les, les no notes que no eren notes no, no són així les notes encara les ratlles i els punts per on havíem de polsar les cordes de la citarina per poder-ho funcionar o bé per on havíem de mm, polsar les notes de l'acordió perquè sonés com a èxote, com a cosa pensant en què això en mi algunes vegades he rumiat i fos el que em devia esbatllar amb les ganes de saber i aprendre de música perquè per mi no, no no em deia res la música i llavors em vaig començar per ocupar de com se devia escriure de veritat, de xo, i volia no dir això com era el seu feig què volia dir el com se volia fer tot això i els meus pares m'hi van ajudar molt també per tant una bona memòria per ells, que em van donar totes les facilitats de que pogués començar a estudiar música, que vaig començar amb el mestre Joan Sardavila, que era un vi que tenia el costat de casa, i que em va començar a ensenyar les primeres notes del profet i de posar-les dins del piano, i que l'endemà em deia «T'has desembocat, eh?, perquè ja se teniti sentit, que quan estudiaves t'has desembocat, i tenia raó». M'estimo que estava molt rovint. I això doncs, em fa pensar que eh, és el que va desvetllar el, el meu, les meves ganes de, de conèixer la música bé. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara us vinc a presentar a la Imma Bigorra, que és delegada de Sant Andreu, del Consorci per la Normalització Lingüística de Barcelona. Hola, molt bon dia... Hola, bon dia. Doncs explica'ns, de què parlem avui dintre d'aquesta àrea de servei de dècada al català? Sí, avui a tot un poble volem parlar dels castells. Uh -huh. uh, bon dia a tothom. Bé. Jordi, Susana, bon dia. Bon dia Us agraden els castells? Sí. Eh, són, són impressionants, són molt macos. Eh, conec els del poble sec, els de Sants, de Gràcia, també algun... Bé. Els tres que conec, de Gràcia, de, de, de Sants i de Poblesec. Sí. sí, ara hi ha moltes colles de castells, és mm. veritat. Eh? I també hi ha la de Barcelona, que penta per mell. Sí, sí. D'acord, aquesta també esperàvem... <laughs> N'hem de parlar avui precisament d'aquesta, però... però ja l'has comentada. Jo us volia, us volia explicar una mica d'on vénen els castells. Mm -hmm. De fet... De festes i celebracions a l'aire lliure en tenim moltes a Catalunya. Les cercaviles, els nans i els gegants, els correfocs... Aprofitem qualsevol excusa per sortir al carrer i per celebrar. Aquestes actuacions venen de temps llunyans i no han canviat gaire al llarg dels anys. Conserven i fan perdurar les tradicions catalanes. No? A part dels castells, a més, ara s'han recuperat molt totes aquestes... Perquè Tradicions. se sap quan va ser el primer castell que es va realitzar, mm -hmm. mm, hi ha alguna data així que puguem citar? Jo tinc una mica d'informació, sí. Els, els castells com a, com a part d'aquestes celebracions populars sembla que provenen de l'evolució d'uns valls populars medievals mm -hmm. que a la fi de l'actuació feien una petita torre humana o una piràmide. Mm -hmm. Es diu que segurament aquesta torre va anar guanyant alçada i importància dins el vall i en algun moment, a finals del segle XVIII, uh -huh. es va convertir en una actuació única. O sigui, que es va treure de sobre el que era el vall i ja sí? es va dedicar només a fer la torre humana. Exacte, sí, uh -huh. Sí així va ser. La denominació clara de Castell i de Casteller no es va produir però fins a la meitat del segle XIX. Ah, llavors, a partir de la meitat del segle XIX sí que ja ja podem parlar de castells. Uh -huh. eh, se cita l'inici de les grans construccions castelleres de fet a Valls, a l'Alt uh -huh. Camp. Uh -huh. I l'any 1846 és la data que es dona com a primera menció d'aquestes torres i s'hi va carregar per primera vegada el 3 de 9 amb folre a la Diada de Sant Joan. Molt uh -huh. bé. Bueno. O sí, per la rebetlla de Sant Joan ja va ser la, la culminació dels castellers. Sí, sí. Uh -huh. Mentre els castells eren típics de Valls, els es feien de Sant Joan fins a Sant Úrsula, uh -huh. que són dues dates senyalades d'aquesta població. Us ho dic jo, que soc de Valls. Uh -huh. <laughs> És a dir, que la de Valls podríem dir que serien la... o sigui, els castellers els primers que van sortir. Sí, la pionera dels castells dels temps moderns, sí. Uh -huh. Sí. Uh -huh. um, de tota manera, com, com tu dius Jordi jo ara aquest és l'aclariment que, que volia fer és que l'activitat castellera té molta història però és de, des de fa uns anys que els castells s'han posat de moda i que han sortit aquestes colles castelleres que ara estem, que estem comentant Us podeu imaginar que jo sóc una fan i que de sempre, des de que he sigut molt petita he anat a plaça a veure, a veure els castells Sí uh -huh i us puc dir que sembla o pot semblar senzill, però carregar un castell no és una cosa improvisada, és de fet un acte molt pensat i preparat i té dos components. Tots els participants tenen un paper molt concret i individual, cada persona és important per si mateixa, però a la vegada eh, sense la col·lectivitat de moltíssimes eh, persones col·laborant no es podria fer. De fet, és aquesta barreja d'individualitat i col·lectivitat uh -huh. que dona el lema als castells, que és força, equilibri, valor i seny. Molt bé. Eh? És, és o sigui, també... una cosa prou catalana. Exacte, eh? m'ho has de la boca perquè <ríe> volia dir... Això del seny és sí, molt, sí. molt català. Això, eh? això, això és nostre. <ríe> Exacte, això és una mica el que, el que ens defineix. Exacte. Uh -huh. I bé, perquè ens expliqui més, més coses dels castells i de la cultura catalana, avui hem convidat l'Eric Sala, que és cap de colla de la colla jove de Barcelona. Uh -huh. I... Que no té res a veure amb la colla, amb, la, amb els castellers de Barcelona, sinó que és una cosa totalment diferent. Hi ha dues colles, una que és la, la, els castellers de Barcelona i l'altra que és la colla jove dels castellers de, de Barcelona. És veritat, i és aquesta última la que avui ens visita, Molt i no bé. la primera. Sí. doncs parlem amb l'Eric Sala oh. molt, bon dia. molt bon dia doncs una vegada si has estat escoltant el que, el que anàvem dient ara el, últimament l'últim, al... just, just m'han connectat quan, <ríe> quan estava comentant allò de la col·lectivitat i la individualitat uh -huh. uh, doncs presentem l'Eric Sala que és cap de colla de la jove de Barcelona com va sorgir la idea de, de fer una colla castellera a Sant Andreu? doncs a veure uh, de fet el projecte sorgeix perquè, bueno, el, el, ara no, no entrem en, en tecnicismes castellers, mm. però, però tenim una fórmula, una forma de veure els castells que és força diferent de, de la base, de, de la idea de, de les altres colles de la ciutat, no? A part de, del que puguin ser l'altra colla de la ciutat i la jove de Barcelona, mm. doncs existeixen colla a Poblesec, a Gràcia, a Sants... Mm -hmm. Eh, va existir una antiga, antigament una colla a Sarrià. Vull dir mm. que el, el projecte de colles a la ciutat ve de molt enllà. La primera colla que existeix a, a la ciutat de Barcelona és del 1958 uh -huh. i és la colla de, eh, del ballet de Catalunya, vull dir que ja se'n remunta de molt enllà, no, colles a la ciutat. I nosaltres partim de que realment ha plogut molt, no?, des dels primers uh -huh. castells de valls, des, de, des de que l'inici dels castells que provenen del vall de Valencians, uh -huh. doncs tot això ha anat, ha anat canviant molt, no?, i podríem arribar a parlar dels castells com un esport tradicional. De fet, nosaltres, obertament, som l'única colla a la ciutat de Barcelona que parlem dels castells com un esport tradicional. Uh -huh. I, I, clar, bueno, d'això se'n deriven moltes coses, no?, l'esport porta, porta incorporada una mentalitat de, de treball, de sacrifici, de dia a dia que a vegades en els, en els castells doncs, doncs quan li expliques a la gent que els castells costen molt de treballar costen, que això us ho he sentit fa un moment comentar mm. doncs, doncs, ostres, no, no ho entenen molt bé no? ho, ho relacionen més amb, amb el que podria ser el món dels gegants, el món dels diables Uh -huh. I, i, clar, quan de seguida els hi parles d'esport, llavors sí que els hi ve al cap tot aquest treball, tot aquest esforç, no? Uh -huh. I, I, clar, nosaltres pensem que a la ciutat és més fàcil vincular els castells a tota aquesta sèrie de mentalitats que són molt necessàries per portar grans castells a plaça, i i alhora també eh, coses de l'altra banda, no? Per això, un uh -huh. esport tradicional. Mhm. Uh -huh. I aquesta idea de, de crear una colla castellera a Sant Andreu, d'on ve? Doncs, de fet, eh, nosaltres, a veure, inicialment, a Sant Andreu no, no, no va sorgir, o sigui, l'objectiu no va ser a Sant Andreu. Nosaltres uh -huh. cobrim tota la ciutat de Barcelona, tenim uh -huh. gent de, de tot arreu, i, i bàsicament ens de cantar per per al districte de Sant Andreu i més concretament al barri de la Sagrera uh. per l'excel·lent comunicació que té amb, amb tota la ciutat. Uh -huh. Per tot el tema de les noves línies de metro i tal. Uh -huh. Nosaltres tenim gent de tot arreu i per això pues, els és molt més fàcil arribar a la Sagrera que no pas a qualsevol altre punt de la ciutat. Perquè a on, on es ageu vosaltres? Ara mateix uh, fem els entrenaments al, a una escola, que és l'escola Pompeu Fabra. Uh -huh que des de l'inici ens l'han deixat i estem supercontents amb la relació que tenim amb aquesta escola. Uh -huh. No, no hauria estat possible sense, sense la col·laboració d'aquesta escola. Uh -huh. I, i el, el, els dies que, que podem, o sigui, que no fa fred i, uh -huh. que, i que no plou al pati de l'escola, o sigui que gairebé sempre estem al pati de l'escola, i en uh -huh. cas que plogués o que fes massa fred estaríem al gimnàs. Perquè clar, vosaltres dieu que sou de La Sagrera, però la colla es diu la jove de Barcelona. Això sí. no... <ríe> no... No, no, o sigui, nosaltres som de tota Barcelona, però mm -hmm. clar, algun lloc de Barcelona has anar. Clar. has a parar, no? Tots tot uh -huh. són barris de Barcelona si te'n sí. vas al centre estàs la Ciutat Vella al final uh -huh. llavors és per això és per això que estem a la segreta perquè és el, el punt de Barcelona que considerem que és més fàcil arribar des de, des de qualsevol altre punt de Barcelona uh -huh. i més quan estigui la línia nou acabada Clar. que això em sembla una mica uh -huh. tardarà una mica veure Sí, una, una mica sí <ríe> <ríe> perquè quines són les dificultats que, que comporta doncs, portar una colla com la vostra endavant Mm, el fet de dia a dia, no? Doncs um, bàsicament les dificultats com mm. en totes les coses castelleres és, és aconseguir que hi hagi gent que s'engresqui el projecte que tingui ganes de, de tirar endavant d'estirar del carro i de, i de cada dia anar mm. les dimarts i els divendres venir als entrenaments a, a treballar no? que és que és molt xulo això de, de fer grans castells, uh -huh. però però és el que dèiem, que comporta, comporta treball. Uh -huh. I, i, I recompensa moltíssim, eh? perquè la majoria de la gent que, que tenim és, és gent jove, gent que mai havia fet castell davant, evidentment, uh -huh. perquè, clar, la colla tot just té dos anys, uh -huh. i uh -huh. i la veritat és que no s'ho imaginaven així, no? Venen, la gent ve amb moltes ganes, diu, ostres... Eh, va, provaré això dels castells, però, però no s'imagina tot el que hi ha al voltant d'una colla castellera. Uh -huh. que... Són moltes hores que passes amb, amb la gent dels castells. Claro. Eh, Sou com, com superar, una família, surts, no? Tu uh, fas activitats. Ara, per exemple, ara no estem fent activitat castellera, però tenim un grup de gent que queda tots els divendres, en l'horari que tradicionalment farien castells, doncs es queden uh -huh. per jugar futbol, perquè uh -huh. hi ha un torneig intercasteller de futbol dintre de poc, i mira, un una cosa i l'altra, doncs queden igualment per veure'os, o sigui, que el, el, el, al final, al voltant dels castells sorgeixen moltes altres coses. Mm -hmm. És a dir que ja us podeu considerar una família andreuenca, no? Sí sí. sí. sí, sí. Molt bé. Hem dedicat el curs passat un grup d'alumnes del Consorci per la Normalització Lingüística va visitar un entrenament vostre. Sí. Com valores aquesta experiència de que vinguessin a, a veure'os? Doncs a nosaltres ens encanta, o sigui, eh, els castells fan, fan una tasca, eh, a part de, de ser molt engrescadors per als que fem castells, uh -huh. eh, perquè crec que o sigui, tenim la filosofia de que una colla castellera al seu voltant ha, ha, de, ha de donar un retorn no? al, al, uh -huh. al, al, seu, al seu entorn, llavors que gent que, que ve a viure a Catalunya mm. doncs aprengui, aprengui el català i ho faci a través d'una colla castellera per nosaltres és molt positiu. Tenim un exemple d'una colla eh, dels Sagals d'Osona mm. que, que tenen un, un conveni semblant al que podríem tenir nosaltres amb vosaltres mm. i, i la veritat és que ells estan encantats. Hi ha moltíssima gent de, a través d'aquest conveni que els hi ha arribat a la colla i que està parlant de català, que està parlant què és viure a Catalunya, què són les tradicions catalanes, a través de, dels segals, no? Uh -huh. I, I justament al l'haver-hi dos, tres persones que s'hi van apuntar, que d'entrada ho van veure molt clar això ha facilitat que altres que, que potser són més reticents, que ho veuen molt llunyà al veure que hi ha altres persones han fet el pas, doncs els hi ha estat molt fàcil, no? Uh -huh. I això els hi ha provocat una entrada de gent de fora, de nouvinguts, que s'engresquen amb els segals d'Osona a fer castells, que personalment és admirable, tant pels segals uh -huh. com per la gent que té interès uh -huh. a, des de fora a conèixer Catalunya fins a aquest punt. Uh -huh. Perquè, sí, ara, ara que no ens, no ens escolta ningú, d'aquest de, grup de, que, del consorci que van anar a veure-us, algun es va, es va apuntar o...? o... No. <ríe> no, per això que és, és difícil, suposo, fer aquest primer pas mm -hmm. i a la que un parell o tres de persones han fet aquest primer pas, jo suposo que deu ser més fàcil. A la ciutat, a la ciutat també eh, el, mm -hmm. suposo que vivim una, una... És diferent, no?, que, que allà que vic perquè... Les altres, sí. comentant amb gent de, de poble sec, de Gràcia, eh, de Sants, doncs, també tenen aquest, aquest problema. No, no, no els hi és tan fàcil com potser a, a, allà a Vic. No, no, no sé per què, eh? hauríem, crec que ho hauríem d'estudiar, crec que hauríem de, de mirar ah. què és el que podríem fer per ajudar-los i, ah. i que els hi fos més fàcil, perquè, perquè encara que sigui difícil, crec que no hi hem de renunciar i que, i que estem fent una feina molt important, això. Per tant, podem dir que, el, que el, la Colla Jove de Barcelona és un punt important per la integració de la gent de fora, no? Sí, sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Molt bé. Doncs la Ima, si vol fer alguna pregunta, alguna cosa... L'Eric, particularment, agrair-te la col·laboració i dir-te que ja mirarem d'enviar-vos més grups de català. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres també per la feina que feu i que, això, que ens agrada moltíssim rebre tota aquesta gent i mostrar-los una mica el que és la cultura catalana. Molt bé. Doncs Eric, continuem en contacte i d'altre doncs, en tant ja anirem parlant per veure quines activitats realitzeu. Perfecte. Nosaltres comencem la temporada mm. cap a finals de gener, comencem els primers entrenaments i, a, i per les fes de la Santa Eulàlia que és la primera quinzena de febrer, tenim ja la primera diada. Així que uh -huh. si algú té interès en, doncs en començar fem... a fer castells, ja sap, a finals de gener comencem la temporada i comencem els entrenaments. A On s'han d'adreçar per, per poder entrenar-se? El més fàcil de tot és que consulti la nostra pàgina web, que és www.jovedebarcelona.cat, i allà trobaran tota la informació. D'acord, doncs ho recordem des d'aquí, http2.www.jovedebarcelona.cat. I a través d'aquest mail que es posin en contacte amb l'Eric Sala, que segurament els donaran una bona informació perquè es puguin apuntar. Perfecte, moltíssimes gràcies. Doncs moltes gràcies, vinga, bon dia. Adéu. Doncs abans d'acabar la secció voldria recordar als oients que dissabte 15 i diumenge 16 de desembre se celebrarà el Festival d'Au Barcelona i que el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona hi tindrà un estant. Trobareu més informació de les activitats que s'hi duran a terme a www.totsobredaubarcelona.info Us i esperem i fins la setmana que ve a tots. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara és és és qüestió de és el moment d'avançar-vos doncs, algunes activitats que es realitzen als nostres barris. Abans, però, parlem de la inauguració del Centre Cívic de Naves, que es va realitzar el passat dissabte. De fet, es van inaugurar dos equipaments per al barri, el nou Centre Cívic de Naves i la nova biblioteca Camp de l'Arp. Aquest serà un dels temes dels quals us en parlarem demà eh, més àmpliament. Anem ara, ara sí, a conèixer quina és l'agenda per als propers dies i, de fet, per les properes hores, perquè la primera activitat que tenim organitzada es eh, realitzarà avui, a partir de dos quarts de vuit, a la fàbrica de Creació of Aparicoats, al carrer Sant Adrià, número 20, i estàs convidat. Doncs es tracta d'una gala d'estrena del primer episodi de, episodi de la sèrie KDM. KDM TV narra les aventures d'un grup de d'adolescents que miren de muntar el seu propi canal de televisió per internet. Per arribar a l'objectiu, harem d'enfrontar-se a unes situacions més esbojarrades on assumiran rols i compromisos que els duran a una nova etapa de les seves vides, la joventut. Doncs si no pots venir o hi vols seguir-nos, donc el que heu de fer és connectar a KDM.cat. KDM.cat i al primer capítol, doncs ematre aquest mateix vespre a les 9, a partir d'avui i cada 10 dies, doncs podreu gaudir d'un nou episodi d'aquesta sèrie.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 Doncs agafem ja la recta final del nostre programa d'avui parlem de l'Anau Ivanov, que us ofereix l'espectacle infantil La Rateta K de la companyia B. L'Anau Ivanov, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix l'espectacle La Rateta K de la companyia B. El podeu veure els dies 6, 8, 9, 15 i 16 de desembre. Cançons, rielles i titelles fets amb unjectes aprenem a no jutjar per les aparences. És a dir, que aprofiteu aquests dies que tenim de pont per, per apropar-vos a la nau Ivanov i gaudir d'aquest espectacle infantil. Dir-vos també que es tracta d'una versió tendra i divertida del conte de la rateta que es comprava l'escleta, explicada per un descendent directe del botiguer que li va vendre el malaurat llacet. Poc s'ho pensava ell que guarnint la rateta amb tanta distinció doncs li estava preparant al final... La narració de la història, des de la marxeria on la rateta va gastar el dinaret, es recolza en titelles construït a partir d'objectes de la botiga i la música en directe, en un espectacle bonic i proper que parla de la vanitat des de la modestia. Es tracta d'un espectacle de titelles. Dura uns, aproximadament uns 50 minuts i és un espectacle que destaca amb llum pròpia, una versió del conte de sempre més tendre i divertida, amb música en directe i titelles construïts amb objectes. Artez és una revista d'arts escèniques doncs, que han fet aquesta aquesta explicació. Doncs comentar-vos que podeu gaudir de la reteta que de la companyia Belenau Ionov, aquest dissabte a dos quarts de sis de la tarda, diumenges i festius a les 12 del migdia i també a dos quarts de sis de la tarda. Es tracta d'un, tal i com hem dit, d'un espectacle adreçat a tots els públics, es realitza en català, i el preu és de 9 euros. I encara tenim més coses a comentar-vos perquè continua el Festival d'Humor Major al Sant Andreu Teatre amb en Peyu i amb en Berto Romero. Peyu actuarà aquest divendres 7 de desembre a dos quarts de 10 de la nit amb el seu show. Jo tinc un amic que és un humorista inquiet. Peyu ha, co ha estat col·laborador fix d'espais com l'APM de TV3, la Tribu de Catalunya Ràdio, Fricando Matineret de Rec 5 o el Matí la va París de Ràdio Flashback. El Sant Andreu Teatre oferirà una hora d'espectacle en un format entre l'estand-up i el monòleg teatral. Doncs continuarem parlant més endavant, més en altres edicions d'aquest programa, d'aquestes actuacions. També dir-vos que Alberto Romero doncs, actuarà aquest dissabte a dos quarts de deu de la nit. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a Ima Vigorra, que avui s'ha acostat als nostres micròfons, també donar-li les gràcies a la Susana Ávila i a Carlos Gasull, sense els quals doncs, aquest programa no podries realitzar-se. Per tant, eh, moltes gràcies i ens retrobem demà. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau!